Харлен ще дужче роздратувався, хоч якоїсь видимої причини на те не було. Але як він міг пояснити їй існування мікрозмін, що зумовлюються будь-яким пересуванням у часі і здатні змінити життя людини без помітних наслідків для століття взагалі? Навіть вічні іноді забувають про різницю між мікрозмінами, пишеться з малої літери, і тими змінами, пишеться з великої літери, які істотно впливають на реальність. «Вічність знає, що робить, і не ставте зайвих запитань». Він промовив цю фразу так гордовито, мов би сам був старшим обчислювачем, і особисто вирішив, що червень – найсприятливіший місяць року, а мікрозміна, викликана стрибком крізь три місяці, не може розвинутися в зміну. «Виходить, я втратила три місяці свого життя», – невгавала Нойс. Харлан зітхнув. Ваше пересування крізь час аніскільки не вплинуло на ваш біологічний вік. То я втратила чи не втратила? Що саме? Три місяці життя. Присягаюсь вічністю, жінко, ви не втратили жодної секунди свого життя. Ви не могли втратити, я ж вам пояснюю. Останні слова він майже прокричав. Вона злякано відступила назад і враз захихотіла. У вас кумедний акцент, крізь сміх проказала вона. Надто коли гніваєтеся. Нойс вийшла. Харлан розгублено дивився її слід. Який може бути акцент? Він розмовляє мовою 50-го тисячоліття, не гірш за будь в секторі. А може й краще? Дурне дівчисько. Він раптом помітив, що знову стоїть біля рефлектора, дивиться на своє відбиття, а відбиття, наморщивши чоло, дивиться на нього. Харлан розгладив зморшки і подумав, Вродливим мене не назвеш. Очі маленькі, вуха стерчать, підборіддя квадратне. Досі він ніколи не замислювався над такими речами, але тепер йому чогось ураз спало на думку, що, мабуть, приємно бути вродливим. Пізно вночі Харлан доповнив свої нотатки записами нещодавно почутих розмов, поки що вони були свіжі в пам'яті. Як завжди в таких випадках, він послугувався молекулярним диктофоном, виготовленим у 55-му сторіччі. То був невеличкий, нічим не примітний циліндрик бурого кольору, 4,5 дюйми завдовжки і один у діаметрі. Його легко було сховати за вилого рукава, в кишеню чи під підкладку, залежно від стилю одягу, або ж причепити до пояса, гудзика чи браслета. Хоч би де і як його носили із собою, Диктофон міг записати понад 12 мільйонів слів на кожному зі своїх трьох молекулярно-енергетичних рівнів. Циліндрик був сполучений з крихітними навушниками та мікрофоном з допомогою хвильового зв'язку. І це давало змогу Харланові слухати й розмовляти водночас.